Маркіянові відлягло від серця. От, кого вона мала на увазі? Слава Богу! А скільки ж йому років цьому Дмитрикові, що вона так боїться залишити його самого? 16. Ну, це справді цілком дорослий чоловік. Хоче дитина, звичайно. 16 – вік небезпечний. Стервай, Валюшу, а чому дитина влітку не на морі? Хіба не зрозуміло, скільки це коштує? Маркіян супив чоло. В голові запрацювала, швидко заклацавши клавішами Замерехтівши лампочками, лічильна машина старого зразка. Здається, знайшов вихід. Якщо проблема тільки у грошах, це не проблема. Знаєш Ліну з турагентства «Екзотика»? Знаю. А до чого тут Ліна? До того, що влітку дитина повинна купатися і засмагати, а не сидіти з мамою вдома. І що? І не. І не заважати мамі жити, так? Я цього не казав. Але завтра ж ми влаштуємо дитині канікули. А мамі відпустку. Принаймні, від дитини. «Мабуть, нічого у вас не вийде. Антонетта не погодиться. Вона не приймає подарунків. Горда? А якщо це зробиш ти?» «І в мене не візьме. Це не раз перевірено. Ви думаєте, я не бачу, як вона живе? Як економить копійки, як відмовляє собі в усьому? Навіть у найнеобхіднішому. Я сто разів пропонувала і гроші, і подарунки. А вона приймає тільки дрібнички. Так, помаду, косметичку. І то у свята. Тільки на день народження і вдається обхати щось більш суттєве». От халепа. А ви вже, мабуть, щось пануєте, так? Бісики знову застрибали весело і насмішкувато. Ах, а тобі все розкажи, мала. Я думаю. В голові знову заклацало і замерехтіло. У тому мерехтіні з'явилася світла думка. І на екрані висвітилося. Є ідея. А якщо у нас з'явиться потівка на море, яку ти, Валюшка, виграла? Ну ж буває таке, що виграла суперприз або що... Як це тепер називається? Буває. Правда не з нами. Цього разу буде з нами. Завтра ж поїдеш до Ліни, візьмеш потівку в найкращий санаторій, десь у Криму. Але одну. Зрозуміла? Зрозуміла. Зрозуміла, що ви хочете позбутися конкурента. Каюсь, грішний. Не люблю конкурентів. Отакий я підступний, Валюшко. А ти думала? А я думала, що жінки вас не цікавлять. Наступного ранку Валю розбудив шум води у ванній. Привіт, мала. Любиш поспати? Вибачай. А куди це ви збираєтеся? На роботу, хоч на півдня, до обіду, гаразд? Поїду гляну, як там без мене, на душі неспокійно, набридло лежати, боки болять. А телефон, навіщо? Телефон телефоном, а око господаря зовсім інше. Мушу, Валюшку, я швидко. Тоді давайте я вас відвезу. Зачекаю годину і назад. Ні, ні, не треба, я сам. Що ви з мене інваліда паралізованого робите? Я ще Богу дякувати в силі. А у тебе є на сьогодні завдання. От тобі гроші і чухра доліни. Адресу знаєш? Вигляд журби не зовсім подобався Валентині. Дихає часто. Блідий. Ще не відійшов від серцевого нападу. Рано йому виходити, рано. Та хіба послухається? Ці чоловіки слухаються тільки самих себе. Для них жінки – камінь на шиї. Зробила останню спробу втримати. Дайте я хоч тиск поміряю, і таблетки випийте. «І візьміть із собою. Раптом приходить по дорозі. Оцю під язик, а цю проковтніть. Ясно?» Вже в машині Марк'ян зрозумів, що зарано розпочав перехід до активної діяльності. «Рано за кермо. Потрібно ще полежати. Не звик. Не міг. Не хотів обтяжувати валюшку. Саме час покартати себе. Посипати голову попелом. От, мовляв, старий ідіот. Пішов з дому. Бомжує на старості літ». Та Марк'ян анітрохи трохи не засуджував свого рішення і тим паче не збирався його відміняти. Правильно, усе правильно. Він скористався останнім моментом для того, щоб змінити життя. Потім буде запізно. А яка ж чудова штука, виявляється, оте начебто позбавлене глузду існування на нашій зеленій планеті. Скільки ще чудес попереду, скільки цікавого, скільки таємничого, і невідомого тривожить душу. Скільки задоволень, скільки млосної тривоги, скільки недомовленостей і загадок, скільки... Радісних відкриттів, скільки трепетних дотиків І таємничих перечуттів Прихови його вже здавалося цілком зріле, майже прожите позбавлене новин і несподіванок життя Машина сама, немов колгостний не кінь, знайшла дорогу Марк'яна Антоновичу, ви?